Mă domino ceea ce simt, nu ceea ce gândesc. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă, fiindcă așa trebuia să se întâmple. Între liniștea sfinților și furia nebunilor nu e decât o diferență de diagnostic. În principiu nu cred că există ceva mai minunat, ca o după amiază de vară calmă, fără vânt, când nu se creatină nicio frunză, iar lumina se filtrează prin crengi. Prietenia este un har pe care îl ai sau nu îl ai. Sunt lucruri pe care le poți avea doar dacă stai departe de ele. Făcând greșala să le cauți, le pierzi. Am socotit una că nu mă pot vizui decât pe promisiunile din viața aceasta. Nu știu pentru cine scriu, dar știu de ce scriu. Scriu ca să mă justific. În ochii cui am spus-o deja, dar îmi frun ridicolul, dar o mai spune odată. În ochii copilului care am fost.